Провадить його в останню дорогу. Тут знову з'являється древній мотив. Кінь – вісник смерті. Козака несуть і коня ведуть. Кінь головоньку клонить. У народній пісні кінь завжди в якійсь дії, що є символічною. Дівчина, козакова мила, «Ззала коня заводила, по подвір'ячку водила». В іншій пісні, а я своєму миленькому коня напуваю. Дівчина моя, напійня коня. Напувати коня – ознака найбільшої довіри до милого. Не напою, бося бою, не твоя жона. Проте в тому випадку, коли козак хоче бути із дівчиною назавжди, він пропонує, дівчина моя, сідай на коня. Пісня, як і казка, вказує на різні масті коня. «Запрягайте коня сивця, напилися в свата пивця, запрягайте вороного, поїдемо до другого». Білий же кінь зустрічається найчастіше в казках та легендах. Скарб, який бачили неодноразово в образі білого коня. Білий колір загалом означує потойбічних істот, що втратили тілесність. Скрізь, де кінь відіграє культову роль, він завжди білий. Головацький описав білого коня, що був при хмарі святовита, бога земних плодів і воєнної здобичі. Цей кінь належав божеству, тільки жрець міг його годувати і сідати на нього. Кінь слугував для пророцтва перед початком великої справи. У веснянці, що її записав Гнат Танцюра, від Явдохи Зуїхи, маємо образ чорного коня. Але вродив чорний мак, занадився чорний кінь, треба його піймати та до пана завести. Ой, пане ж мій паночку, зроби йому вуздечку, мені буде чорний кінь, тобі буде нелюб Кінь безпосередньо пов'язується із коханням у весільному обряді. Коли молодий із боярами їде за нареченою, мати у виверному кожусі виходить на поріг і обсипає усіх вівсом. Один боярин в цей час обводить коня навколо діжі. В апокрифічній легенді образ коня набуває негативного значення – кінь – це перетворений диявол. Ще в одній легенді оповідається про Ісуса Христа, який взяв та й сховався в межи коні. Та коні, сказано, худобина пажирлива, як почала їсти, то й з'їли й те, чим Христос сам себе був накрив. То де й забачили, і взяли Христа. За це Бог прокляв коней, щоб їли цілий вік і все голодні стояли. Оксана Шалак Павук Про Павука збереглося дуже мало згадок У українському фольклорі Відлуння колись цілісного уявлення Знаходимо в мові, повір'ях У деяких обрядах Орнаменті, вишивки Проте дійшла до нас І стародавня світотворча колядка Де згадується Про павука творця О, як то було Спочатку світа О, як не було святої землі Ой, на морі павутиноньки, Ой, там братоньки радо радять. Якби нам брати в глибокі води, То гди ми, брати, світ обснуємо, Світ обснуємо і наситимо, Світ наситимо і наповнимо. Перед нами постає сяючий образ павука-ткача, Що снує нитки промінці засновує їх різноманітними виявами життя, насичує барвами і звуками, наповняє живлячим духом. Ми знаємо, що в колядках такого типу завжди дістається з дна моря золотий камінь сонце, і тоді вже з'являється світ. Ми кажемо, світ заснувався, сонце – то основа життя. Як свідчить потебня, у німців у період від Різдва до Водосвяття зверталася особлива увага на прядіння і ткання. В деяких регіонах ці ремесла в цей час суворо заборонялися, а в інших навпаки сіляко заохочувалися,